Marseille, Algéria Vonatunk kor reggel, de már fényes napvilágnál futott be Marseillebe. Egy ideig még a fülkénkben kellett maradnunk, amíg a velünk érkezett civilek elhagyják a peront. Odakint tábori mundért töltött katonák vártak bennünket. Fehér kepit hortak, derékszíjukba vastag botot dugtak. Imre elárulta nekem, hogy a katonai csendőséghez tartoznak. Mostantól fogva minden bizonyal szigorúbban bárnak majd velünk, mint eddig. Szerencsém, mondta, hogy én vagyok az egyetlen, aki még civilben van, mert a bennem avatottak, azt hihetik, hogy még nem írtam alá a szerződést, és ezért elnézőbbek lesznek hozzá. Eszembe jutott, hogy jó lenne néhány fényképfelvételt csinálnom. Akkor vettem csak észre, hogy fényképezőgépemet valószínűleg louise felejtettem. Imre azzal vigasztalt, így legalább lesz rá okom, hogy később valamikor visszamenjek hozzá mellesleg a tábori csendőrök amúgy is elvennék tőlem a gépe. Ekközben a civilek elhagyták a Peront. Imre pedig közölte, hogy neki, mint a szállítmányfelelősnek, meg kell várnia a századost, hogy átadja neki a csoportot. Így még el is tudtunk búcsúzni tőle. Néhány dolgot elősen a lelkünkre kötött. Három hét múlva újra látjuk egymást, amikor behajoznak benneteket Algériába. Józsi, elvárom tőled, hogy addigra legalább a legszükségesebb dolgokat megtanult Franciául. Béla, te vagy az legidősebb. Próbáld meg együtt tartani négy őtöket. Nyugodtan tartsatok egy kis távolságot magatok és a többiek között, de ne legyetek elutasítóak. Aki segíthet valakinek, tegyemek, csak senkébesen sem bízzatok meg túlságosan. Ha tudomásotokra jutna, hogy valaki szökésre készül, tegyetek úgy, mintha semmit se sejtenétek. Ne árulkodjatok, de ne is értsetek vele egyet. Azzal ott hagyott bennünket. A szomorúság folytogatta a torkomat. Ekkor azonban olyan francia és német nyelvű ordítozás harsant, amely csírájában folytott el mindenféle érzelmet. – Gyerünk, szaros jelöltek. Mozgás, mozgás! Nem szabadságra jöttetek? Három honfitársammal együtt pillanatok alatt lezavartak a vonatról, majd a többi bajtársal együtt össze-vissza taszigáltak bennünket, hogy sorba állítsanak. Mindössze két perc alatt a 67 újoncot, nagyság szerint három, csak nem egyforma csoportra osztották. Az első csoport végére kerültem, és egyedül én voltam még mindig civil gönceimben. Egyesek idegenkedve pillantottak rám, szinte sütött a szemükből az ellenszem. De egyetlen megjegyzés sem tettek, úgyhogy nem értettem, mi az oka. Egy őrmester állt elénk, és felszólított bennünket, ha még nem is tudunk lépést tartva menetelni, legalább próbáljuk meg, nehogy úgy nézzünk ki, mint egy rakás részek csavargó. – Kapjátok össze magatokat, és igyekezzetek! – fejezte be a mondókáját. Rövid menet után négy várakozó gépkocsihoz és három džiphez értünk. Az egyik teherautóra már felrakták a csomagjainkat, így minket a másik háromra osztottak el. Ez éppen olyan kevés időt vett igénybe, mint a korai órában nem túl népes utcákon megtett utazás. Egy ideig a régi kikötő mellett haladtunk, ahol rengeteg halász dicsérgette teritorokból a záróját. A kikötött hajók, na meg a végtelen tenger látványa teljességgel lenyűgözött. Pár pillanatra mindezt elfeledtem, ami mögöttem maradt. Boldog voltam, hogy itt lehetek. Láttam, hogy bajtársaim sem tudják kivonni magukat az élmény hatása alól. Egy ősrégi kikötői erődben ismét csoportonként sorakoztattak fel bennünket. Engem kiemeltek a sorból, és egy öreg légionáriusra bíztak, hogy öltöztessen be. Szólt, hogy válasszam ki a teherautóról lerakott bőröndők közül a magamét. A ruházati raktárhoz mentünk, ahol egy idősebb, vörösüstökű légionárius meglehetősen barátságtalanul fogadott. Kiderült, hogy ő maga is épp oly ellenszenves, mint a kinézete. A képenbe ordítva szidott, miért egyedül miattam szombaton reggel ilyen korán kellett felkelnie. Komor képe akkor sem derült fel, amikor közöltem vele, hogy nagyon sajnálom, de végül is nem tehetek róla. Futópillantással méretet vett rólam, majd a polcokról különböző ruhadarabokat szedett le. Megkérdezte a lábméretemet, és adott egy pár félcipőt, meg egy pár bakancsot bokavédővel együtt. Ott helyben átöltöztem. Persze, egyik ruhadarab sem illett rám, igaz, a barátságtalan fogadtatás után nem is igen számíthattam volna másra. Miközben a zsebeimet kiürítettem, észrevettem, hogy kísérőm, és a vörös, gyanúsan kíváncsi tekintettel lesi a mozdulataimat. Óvatos lettem, és egy pillanatra se vettem le szemem a pénztárcámról. Visszaemlékeztem rá, mit mondott egyszer Imre az idősebb légionáriusokról. Mivel szinte egyikük sem vitte semmire, folyton azt lesik, hogyan hívhatnának meg magukat egy-egy pénzzel jobban elleresztett bajtárssal néhány pofa sörre. Nem egyszer az újoncokra akaszkodnak rá, hogy fedezni tudják napi itt a szükségletüket. Álszentképpen megkérdeztem, mikor nyit a kanti. Mintha két légióst egyszeriben kicserelték volna, barátságosan válaszoltak. A vörös megkérdezte, mennyi pénzem van, mire megmutattam neki a Párizsban beváltott összeget, ami láthatóan nagy hatás gyakorolt rá. Ajánlatom valósággal csodát művelt. Az imét kapott egyenruha helyett másikat kapta, amelyet, mintha rám volna, még a csajkámat és a kulacsomat is újra cserélte. Ráadásul felajánlotta, hogy arra a három-négy hétre, amíg már kell maradnom, elintézi, hogy hozzá a ruharaktárba osszanak be. Bizonygatta, hogy jóformán semmi dolgom sem lesz mellette, és minden koszos munka alól fel leszek mentve. A többieknek meg szemetet kell szedniük, és konyhai munkára is beosztják őket. Ez az ajánlat túlságosan csábítóan hangzott ahhoz, hogy visszautasítsam. Beleegyeztem hát, a vörös pedig megígérte, elintézi, hogy hétfő reggeltől, amit az orvosi vizsgálat lezajlott, munkába is állhassak nála. Mielőtt elköszöntem volna tőle, még azt tanácsolta, hogy nagyon vigyázzak a pénzemre. A velem együtt érkezett újoncok közül néhányat a vizsgálatnál minden bizonyal alkalmatlannak találnak és kidobnak, ezek pedig mindent megpróbálnak majd, hogy a pénzhez jussanak. Gyakran előfordult már, hogy az újoncok meglopták egymást. Bár mindezt Imrétől már hallottam, meglepődés színleltem. Megállapodtunk abban, hogy tíz órakor találkozunk a kantinban, aztán kísérőm a szállás körzetbe vezetett. Alaposan elcsodálkoztam, amikor megláttam, hogy szinte minden újoncot, engem is, egyetlen hatalmas helységben szállásoltak el. Körös-körül emeletes ágyak álltak, a terem közepén két hosszú asztal. Kísérőn bemutatott a káplári rangjelzést viselő szobaparancsnoknak, és közölte vele, hogy már be vagyok osztva munkára. Közben sokat mondóan kacsintott. A káplár azonnal megértette, hogy hasznára lehetek majd, és barátságosnak mutatkozott. Tekintettemmel honfitársaimat kerestem, az egyik sarokba fel is fedeztem őket. Béla elém jött és szólt, hogy nekem is foglalt helyet. A káplát tiltakozni próbált, nyilván valamilyen különlegesen jó helyet szánt nekem. Amikor értésére adtam, hogy feltétlenül együtt szeretnék maradni a földieimmel, engedett, de figyelmeztetett, hogy legyek résem. Már untam is, hogy ekkora cirkusz folyik körülöttem, hiszen kezdtem magam úgy érezni, mint az tyúk, amelyet addig dédelgetnek, amíg aranytojást nem tojik. Mosolyogtam magamban, de voltak éppen nekem is csak hasznomra lehet, hogy az öreg katonák ennyire utaznak a pénzemre. Elég frankon volt ahhoz, hogy még sokáig előnt biztosítson a számomra. Ahogy megállapítottam, kantinunkban a sör jóval olcsóbb volt, mint máshol. Kiszámítottam. Naponta akár húsz sört is fizethetek annélkül, hogy elfogyna a pénzem. A káplár hozzáfogott, hogy megtanítson bennünket a szabályos ágyazásra és a ruháinknak a szekrényekben történő elrendezésére. Mindent bemutatott, majd fél órát engedélyezett, hogy mi is utána csináljuk. Kiderült, hogy a szalmazsákok miatt az ágyazás nem is olyan könnyű feladat. A szekrényben pedig a legkisebb tárgynak is pontosan ki volt jelölve a helye. Minden hibáért fenyítés járt. A káplár egész munkánkat ellenőrizte, az összes bevetett ágyat újra szétvetette, a szekrényekből is mindent kidobált, és az egészből egy nagy rakást halmozott fel a terem közepén. Aztán megint ott hagyott minket azzal, hogy tíz perc alatt tegyünk rendet. De most aztán már hibátlanul. A kitolás négyszer ismétlődött meg. Már közel jártunk a kilenc órához, amikor végre kijelentette, hogy minden rendben van, és nem érti, miért nem voltunk képesek mindjárt elsőre is így megcsinálni. Közben körül lesett, hátha hát ha valakinek ellenvetése van. Ezt a szívességet azonban senki sem tette meg neki. Valamennyien némán az ágyunk mellett. A káplár tíz embert konyhásnak osztott be, másik hármat arra jelölt ki, hogy az étteremben megterítsék az asztalt, a többieknek pedig megparancsolta, hogy pontban délre legyenek a teraszon. Aki részegen jelenik meg, vagy távol marad, számítson fenyítésre. Boldog voltam, hogy barátaim, akárcsak én, tizenkettőig szolgálatmentesek, mert még sok megbeszélni valunk akadt. Éppen meg akartam mondani nekik, hogy jöjjenek velem a kantinban, az én kontomra, amikor közbeszólt a káplár, és erősködött, hogy menjek vele. A barátaim már várnak. Adtam neki ezer régi frankot, és megígértem, hogy mindjárt utána megyek. Béla persze rögtön kérdezősködni kezdett, mit jelent ez? Elmeséltem beöltöztetésem történetét. <gül> Jót nevetett, majd hozzátette, hogy koromhoz képest eléggé vágyfülű vagyok. Egyébként örül az új munkahelyemnek, mert néhány jobban ráillőt cucra lett volna neki szüksége a kapottak helyett. Megígértem, ha valóban azon a munkahelyen kötök ki, mint hármuknak új róházatot szerzek. Kiléptünk az épületből, és egy darabig ott áldogáltunk. Beszívtuk a friss tengeri levegőt, gyönyörködtünk a kilátásban. A többi újonc is az erőt fal tövében áldogált, és élvezte a látványt. Jónás törte meg a csendet. Mm, – Talán jobb lett volna, ha a tengerészethez állunk be, nem pedig ebbe a sivatagba. Mit szóltok hozzá? – A tengerészet nem fogad be olyan embereket, akik régebben lakbért hajtottak be, és öreg csúkokat tettek tönkre, csúfolódott Béla. – Jó van, jó van, csak egy ötlet volt, védte magát erélyesen Jónás, amivel még harsányabb röhögést csalt ki belőlünk. Elballaktunk a kantinhoz, ahol rögtön a vörösbe botlottunk. Bemutattam neki a barátaimat, mire ő áradozva kezdte dicsérni a magyar nép bátorságát és bajtásiasságát. Ő csak tudja, hiszen már 22 éve szolgál. Most aztán ígyunk, először a barátságunkra, váltott ügyesen kedvenc témájára. Ahhoz az asztalhoz ültünk, amelyiknél már vár bennünket a káplárunk, meg az a légionárius, aki a ruhatárba kísért. Jónással a csapóhoz léptünk, és megkérdeztem, hogy kaphatok-e egyszerre két karton sört. Azt felelte, annyit kaphatok, amennyit hajlandó vagyok kifizetni. Két Coca-Colát is vettem magamnak, és három csomag cigarettát a barátaimnak. Jónás segítségével mindet odavittem az asztalhoz. Közben a társam megérjezte. Ha a csúnyaságot díjaznák, az a raktáros biztosan megnyerni az első díjat. Jópai szemügyre vettem az illetőt. Hát. Valóban pocsékú nézett ki. Alig 165 cm magas köpcös ember volt, arcán számos lősebb helyel. Nyugodtan felvehette volna a versenyt Frankenstein szörnyetegeivel. Miközben leültünk, óvatosan megkérdeztem, hol szerezte a sebeit. Mielőtt azonban megszólalhatott volna, hogy hőstetteivel elhencegen a káplárból kirobban. Haha, ha, részegen legurult a lépcsőn, ha, ha, ha, közben elejtette a boros üvegét, és arcol a cserepek között kötött ki. Ha, ha, ha, ha, ha. Na, csak gyere be még egyszer ruhát cserélni, a te cipőt se tart örökké, várj csak! Felte dühösen evörös. Kinevettük, mert a düttől valóban komikus látványt nyújtott. Megkérdeztem a káplát. Gyakran folyamodik-e az átszétszedési és szekrénykűrítési mutatványhoz, vagy talán mindez a napi tartozik. Azt felelte, még örülhetünk, hogy nem az udvarban kellett a holmiainkat összeszednünk. Csak a körlet kisablakai miatt nem akart mindent kidobálni. Túl nagy munkát okozott volna neki. De a jövőben majd csak eszébe jut. A raktáros bosszuszomjasan vetette közbe. Te csak ehhez érted! Azt hiszed, hogy az a előtt vitogtatod a hatalmad, mindjárt elő is léptetnek örmesteré, te hülye. Na majd a jövő héten, az alkalmassági vizsgád után rájössz, hogy szart sem érsz. Sokáig folytatták egymást közt a csípkelődést, mi a hallgatóság szerepére voltunk kárhoztatva. A vörös a következő söradag után már teljesen elemében érezte magát. A káplár jobban tűrtőztette magát és nyugodtan felelte. Kinyalhatjátok a seggemet. Két hónap múlva leszerelek, és egy-kettőre elfelejtem a hülye történeteiteket. Három hónapon belül pedig visszajössz, és egy pohár vörösbort kordulsz. Ezt már ismerjük, legyintett a vörös. Hiszen a civil életben senkinek se kell egy ilyen részeges alak. Vár csak legalább három hónapig, akkor már kapsz egy kis nyugdíjat, hogy leöblíthesd a kiszáradt gégédet. Tulajdonképpen igazad van. Az ember ne ajándékozzon oda tizenkét évet. De már torkig vagyok az egéssze. Ugyan, ugyan. Mitől vagy úgy oda? Hiszen itt kényelmesen elsétálhatsz egyik irodából a másikba, és a zöld fülőkkel fizetteted meg a piádat. <gül> Civilben dolgoznod kellene, attól pedig a tizenkét évi szolgálat alatt pff, alaposan elszoktál, vetette ellen a vörös. Az egész úgy hangzott, mint egy betanult szöveg, amelyet sok éves márszei közös szolgálatuk alatt mindig eljátszanak az újoncoknak. Azok közé a majdnem veteránok közé tartoztak, akiket már nem küldenek harci ezredekbe, akiket a kiszuperállásukig már csak könnyű munkán foglalkoztatnak, és tulajdonképpen már csak a hosszú szolgálatú idejükre való tekintettel tűnik meg őket. Kiképzési időnk alatt nyilván értékesebbnek számítanak akármelyik újoncnál, de rosszul járnánk, ha róluk vennénk példát. Az első kartonsör elfogyasztása után elérkezett az ideje, hogy ebédre sorakozzunk. Kiderült, hogy a káplár fenyegetőzései hatottak, mert mindenki józan állapotban érkezett. Egyedül a káplárin bolygott, és botladozó nyelvel adta ki a parancsait. Libasorban vonultunk be az étterembe, ahol hatosával ültünk asztalhoz. Mindegyiken egy kancsó vörösbor és négy üveg sör állt. Az erre kijelölt újonc hozta ki az ételt. Nekünk csak annyi dolgunk volt vele, hogy étkezés után összeszedjük és leadjuk a mosogatóba a edényt. A hétvége további idejére a konyhaszolgálatra beosztott ötfőn kívül valamennyien szabad időt kaptunk. Persze a laktanyát nem hagyhattuk el. A legtöbben a kantinban mesélgetéssel verték el az időt. Este felé néhány spanyollal ismerkedtem meg, hihetetlenül temperamentumos fickók voltak, akik rendszerint nem keveredtek a többiekkel. Inkább a szálláskörletünk egyik sarkába visszahúzódva énekelgettek egy szál gitár kíséretével. Három vagy négy olaszt Két belgát, négy franciát, két lengyelt és egy jugoszlávot fedeztem fel, a többi, mint német volt. Ahogy később megtudtam, az egész idegenlégió 70%-a német volt. Ők is kisebb csoportokba berődve húzottak meg különböző sarkokban, sörözgettek és otthonról hozott dalaikat dúdolták. Úgy éreztem, nehéz lenne -e sok ember közül valakivel is igaz barátságot kötni, bármilyen nemzetiségű legyen is. Igaz, nem voltak elutasítóak, de nagyon tartózkodóan viselkedtek. Nyilvánvalóan az is óvatossá tette őket, hogy nem tudták, miként lesz tovább. Béla, Józsi és Árpád a kantinban üldögélt. A délben megmaradt egy sör mellett. Így csak magamban ültem fel az erőt falának tetejére, és onnan nézelődtem. Innen felülről az egész erődöt áttekinthettem. Nem volt nagy, különösen a velünk szemben a hegyen látott erőthöz képest. Mint később megtudtam, a két erőd együvé tartozott, csak az utca választotta előket egymástól. Ez volt az alsó és a felső Szent Nikolá erőd. Nem sok szállás rendelkezett, csak szükség esetén lehetett benne négy-ötszáz főt elhelyezni. Ezzel szemben sok épületet, és az Algériában állomásozó egységek ellátására szánt anyagokkal és élelmiszerekkel telezsúfolt számos raktárt láttam. Ez utóbbiakra hetenként érkezett új szállítmány, amit később hajókra raktak és Algériába küldtek. Hamarosan bennünket is be fognak hajózni. Nagyon kíváncsi voltam, milyen is lesz az, hiszen még soha sem utaztam hajón. Valahányszor ezeknek az írdatlan tákolmányoknak a ki- és befutását láttam, felébredt bennem a vágy, a messzeség, a távoli vidékek után. Alig vártam, hogy rám kerüljön a sor. Este tízkor létszámellenőrzést tartottak. A káplár és az ügyeletes altiszt végigjárt a hálótermünkön, leszámolva a jelenlévőket, majd lámpátoltott. Még annyit mondtak, hogy másnap, vasárnap szabad napunk lesz, és kialhatjuk magunkat. Reggel hatkor azonban meglehetősen gorombán éles vert fel álmunkból. Az első hangra valamennyien kiugrottunk az ágyból. A káplár közölte, fél óránk van arra, hogy megmosakodjunk, beágyazzunk, és az alakuló téren felsorakozzunk. A mosdóban csak tizenkét fő számára volt hely, mi meg 60-nál is többen voltunk. Csodálatos módon pontban 630 kor mégis valamennyien készen álltunk a kijelölt helyen. A káplár megszemlét bennünket, egyesekre rászolt, hogy igazítsák meg a bokavédőjüket. Aztán egy őrmester jelentette, hogy a párizsi szállítmány 67 fővel megérkezett. Négyen út közben megszöktek. Mindketten tisztelektek, a káplár szótlanul beállt az első csoport mellé. Az őrmester maga is megszámolt minket, majd ő is jelentett a segédtisznek. hét fő, egy káplár, hét fő hiányzik. Ezzel ő is beállt a káplár mellé. Most a segédtiszt is végiglépett előttünk. Ő is megszámolt bennünket, mindegyikünknek mélyen a szemébe nézett, aztán megállt középpen és várt. Öt perc telt el így a százados jelent meg, fogadta a segédtiszt jelentését, amelyet mi már kétszer végig hallgathattunk, aztán a következő beszédet intézte hozzánk. Ti most a francia hadseregben vagytok. Mindannyian aláírtatok egy szerződést, tehát már fel vagytok készülve arra, hogy minden tudomásul vegyetek, ami veletek történik. Bár esküt még nem tettetek, ez nem jelenti azt, hogy nem vagytok kötelesek a szabályok betartására. Az alatt a rövid idő alatt, amit még itt fogtok eltölteni, egyesek megpróbálkoznak a szökéssel, vagy azzal, hogy kárt tegyenek magukba. Az ilyesmiért súlyos büntetés jár. Éppen ezért is vagyok ma itt. Megmutatjuk nektek, hogy nem érdemes szökéssel próbálkozni. Ezzel kiadott egy parancsot, amely a segédtiszt majd a káplár közvetítésével nekünk szólt. Libasorban kövessük őt. Pár fokot tettünk meg lefelé, ekkor még egyikünk sem sejtette, mi következik. Amikor megláttam, hogy az első leérkezők fejéből kifutott a vér, amint a pince egyik sarka mögé pillantottak, már tudtam, hogy felettébb kellemetlen látványban lesz részem. Az a hat ember ott egymáshoz bilincselve, aki a Lioni útszakaszon kiugrott a vonatból. Előttük egy hordágy, a már Lyon előtt megszokott orosz felismerhetetlenségig összeroncsolt testével. A hat életben maradt sem nézett ki sokkal jobban. Kopaszra nyírták őket. Arcukat kék és zöld foltok tarkították, mellükön pedig egy tábla függött. Szökevények és tolvajok vagyunk. Bemocskoltuk a légió becsületét. Mögöttük két egyenruhás csendőr és négy katonai rendész állt. Kezükben géppisztollyal. Kétszer is el kellett vonulnunk a megszégyenített emberek előtt, aztán a káplár visszavezetett bennünket a körletbe, csak annyit mondva, hogy nyilván nincs szükségünk további magyarázatra. Menjünk inkább reggelizni. Sokunknak elment az étvágya. Alig 17 ember sikerült összeszámolnom az étkezdében. Jónás is csak tíz perc múlva jött meg. Arca még mindig sápat volt. Béla olyan vigyorral fogadta, hogy a látottak ellenére is valamennyien nevetésben törtünk ki. Barátunk újfent megcsillantott a száraz humorát. Meglep a gyengeséged, Jónás! – A vonaton még annyi oroszt lődöztél itt meg csak egyet láttál meg, már is rosszul lettél? – Te hégvelejű! – háborodott fel Jónás, és mindjárt bizonygatni kezdte. – Nem a látványtól lettem rosszul, hanem azoknak az emlékétől, akiket kénytelen voltam harc közben megölni. Egyszerre mind elvonultak előttem. – Mindenkivel így van ez, akit az ájulás kerülget? – incselkedett vele Béla. Az 1956-os népfelkelés már mind a négyünket megpróbált és megkeményített, de nem tagadom, nagyon megviselt a szökevények látványa. A nap további részét azzal töltöttük, hogy a várható eseményekről fecsegtünk. Ezzel alatt kicsi közelet kerültünk a többi újonchoz. Megismerkedtem például egy keleti zónából származó némettel. Csak azért lépett be a légióba, mert nyugaton sehol sem sikerült beilleszkednie. Az NDK hadseregében rádiós volt, de átszökött a szövetségi köztársaságba, ám mindenütt nehézségekbe ütközött. Nem is bírta ki két évnél tovább. Különösen az érdekelt, hogy valamikor rádiós volt, ugyanis már otthon Magyarországon iskoláskoromban is rádiókkal bíbelőttem szabadidőmben. Az iskolai szakkörökben morzézni is megtanultam. A német felajánlotta, ha kedvem van hozzá, hajlandó velem gyakorolni. Köszönettel elfogadtam az ajánlatát. Új barátomat Peter Kleinnek hívták. Egy évvel volt idősebb nálam, és nagyon örültem az ismerettségének, hiszen sokat tanulhattam tőle. Szívesen lettem volna, de egyébként ezt Imre is javasolta, rádiós a légióban. Van még pénzed, Peter? kérdeztem. Nem, Józsi, már régóta nincs. Akkor ma délután tarts velem és a földieimmel. Megiszunk együtt néhány pofasört. Először szabadkozott, de ragaszkodtam hozzá, hogy velünk jöjjön. A kantinban már együtt ült a tegnapi kompánia, szinte valamennyi tagja, csak ránvártak. vártak. A vörös azzal fogadott, hogy ne hagyjam magam minden jöttmentől kifosztani. Megnyugtattam, hogy erről szó sincs, különben is biztosan jut majd a pénzemből neki is, nem kell szomjan halnia. Ezúttal csak egy karton sört kértem a pultnál. Az volt a szándékom, hogy napról napra csökkentem majd a mennyiséget, de mindig csak egy kicsivel, hogy senki se vegye rossz néven. Nem is tett senki rosszalló megjegyzést, amikor az asztalhoz vittem. Mai beszélgetésünk sokkal könnyebb volt, mint a tegnapi. A káplár is felódódott, sőt egy pár tippet is adott, hogyan kell viselkednünk, amikor a kémelhárításon kihallgatnak, hogy esélyünk legyen az előrelépésre. A szomszéd asztaloknál üldögélő újoncok itt-ott és rossz pillantásokat vetettek rám. Nem tudták, hogy az ő érdekükbe is cselekszem, amikor a káplárnak és cimboráinak néhány pohár sört fizetek. Amíg a kezemben vannak, nagy baj nem történhet. Ezt Péternek is elmondtam, ő pedig megígérte, hogy továbbadja a többieknek. Rövidesen azt láttam, hogy a szomszéd ülő spanyolok rám kacsintanak. Minden esetre gyorsan kapcsoltak. Egy gondolat villant át az agyamon. Hogyan használhattám ki a helyzetet a barátaim és az én javamra? Megkérdeztem a bőröst, gyakran ellenőrzik-e a ruha Büszkén jelentette ki, hogy már öt esztendeje vezeti, de a birodalmában még senki soha nem lépett be az ő engedélye nélkül. Erre csak a tiszteknek lenne jogok, azoknak meg kisebb gondjuk is nagyobb annál sem, hogy raktárat ellenőrizzenek. Az évente egyszeri leltározáskor is legfejebb azért jönnek, hogy aláírják a jegyzőkönyvet. Erre felajánlottam, hogy ma este vegyünk néhány karton sört és dugjuk el a jövő hétre a ruharaktárba. A kantint ugyanis a rendelkezések szerint hétköznapokon este hétig zárva kell tartani. A vöröst pedig nyilván felettébb csábítja a lehetőség, hogy tartaléka lesz. A javaslat valóban nagyon tetszett neki, és lelkendezve jelentette ki, hogy ez a legjobb ötlet, amit egész itteni szolgálata alatt hallott. A többiek is boldogok lesznek, ha hétköznap bármikor vehetnek egy kis sört. Tüzeltem őt tovább. Ők majd a rendes kantináron kapják, csak a barátainknak adjuk valamivel olcsóbban de mindenkinek a szájába kell rágnunk, hogy ki ne fecsegje, mert semmi szükségünk a fenyítésre. A kantinos biztosan szívesen benne lesz a dologban, hiszen ezzel csak növeljük a forgalmát. Mindjárt vettem öt karton sört, két karton limonádét és egy coca Már említettem, hogy nagyon olcsón árusították az italokat. Egy sör 45, egy limonádé pedig 25 régi frankba került tehát alig négyezer frankot kellett kifizetnem azért, hogy egy teljes hétig nyugtunk legyen. Amint besötétedett, Peter Klein az egész transportot tájékoztatta arról, hogy a jövőben a ruha sört lehet venni. Így kötöttem meg a második egyenruhás napomon az első üzletet. Észrevettem, hogy Bartársarim tisztelettel kezdenek rám nézni. Közben szorgalmasan igyekeztem valamelyest elsajátítani a francia nyelvet, ami rövid időn belül hasznomra válhatott. Honfitársaim önként jelentkeztek a káplárnál állandó konyhai szolgálatra, Peter meg a hálóterem takarítását vállalta. A káplár örült az önkéntes jelentkezőknek, mert így legalább nem kellett folyvást újakat kijelölnie. Így azután elfoglaltuk a számunkra legfontosabb beosztásokat. Béla, Jónás és Árpád az élelemről gondoskodott. Peter a hálóteremben vigyázhatott a holmiainkra, én meg sört és ruházatot osztottam. Ráadásul az állandó feladatokra kijelölt újoncok fel voltak mentve a kellemetlen munkákkal, mint amilyen a zuhanyozó és a WC takarítása, a krumplipucolás vagy a hulladékszedés, esetleg az erődön kívüli robotolás. Szóval mindnyájan jól jártunk. Naponta érkeztek az erődünkbe új emberek. Nekem kellett őket beöltöztetnem, közben a legkülönbözőbb érdekes figurákkal ismerkedtem meg. Sokukat a csendőrség szolgáltatta ki a légiónak. Ők bűnözők voltak, vagy olyan ártatlanok, akiket hozzám hasonlóan rábeszéltek, hogy lépjen be a légióba. Sok volt azonban az olyan fiatal önkéntes is, aki, akik úgy próbáltak szerencsét, hogy megszöktek hazúról, és már az összes pénzük elfogyott. Akadtak köztük, akik napok óta nem ettek. Fölöslegesen említem, hogy milyen koszosak és rongyosak voltak. Akadtak aztán olyanok is, akik valamilyen családi perpatvar miatt vagy egyszerűen csak kalandvágyból hagyták el az otthonukat, hogy aztán taxin érkezzenek, bőröngyeiket a sofőrrel cipeltessék be, és nagyon elcsodálkozzanak azon, hogy a civil ruhájukért csak öt csomag cigarettát kapnak. Mellesleg magam sem jártam jobban, sőt, miután nem dohányzom, a cigarettával sem mentem sokra. A hét végére száz ujjjonsz össze. A civil ruhákat egy teherautóval a felső várba szállítottuk, visszafelé pedig egyenruhákat hoztunk. Sörkészletünk kétszer fogyott ki egy hét alatt, kétszer is utánpótlást kellett szereznünk. Ez csak csekélytöbb többlet költséget jelentett számomra, mert a vörös palackonként 100 frankot inkasszált, úgyhogy bevételeink mindig fedezték az utánpótlást. Mivel a raktáros szinte állandóan részeg volt, és minden munkát rámhagyott, sikerült előbb a barátaimat, aztán a Párizsból érkezett 77 újonc mindegyikét fokozott, fokozatosan új ruhával ellátnom. Igaz, kis és sokat is engedtem meg magamnak, csodálkoztam is, hogy egyik járónak sem tűnt fel. Eközben három földim egy cseppet sem viselkedett nálam jámbor a bulakonyhában. Ha csak alkalmok volt rá, konzerveket, kolbást és más inyenségeket hoztak magukkal. Amikor már végleg nem tudtunk, mihez kezdjünk a sok finomsággal, Peter klein is bevontuk az üzletbe. Sőrárusi tapasztalataim alapján meg tudtam neki nevezni azokat a fizetőképes vevőket, akiknek elpasszolhatja szardinia, cigaretta, szalámi, pástétom, sör, csokoládé, kex és marha konzerv készleteinket. Utánpótlási lehetőségeink még tovább javultak azáltal, hogy barátaim is szereztek egy újabb munkahelyet az élelmiszerraktárban, és így a szószoros értelmében a forráshoz kerültek. Bélának csak az volt a dolga, hogy folyamatosan töltse tele főnöke sörös poharát. Az én feladatom még könnyebb volt, mert a vöröst még biztatnom sem kellett az ivásra. Szakadatlanul részeg volt, és észre sem vettem, milyen üzleteket bonyolítok le közben. A második hét már hozott magával némi kellemetlenséget, mert egy rakás oltást kaptunk különböző trópusi betegségek ellen. Üzletünk viszont még jobban fellendült. Naponta 12 kartonsört, 4-5 rúd és számtalan konzervet adtunk el. Kötszeres dobozom, amelyet pénztárral léptettem elő, dugig volt pénzzel. Sőt, a ruhás állvány alatt rengeteg cigarettát tartottam eldugva, amit szintén fizetőeszköznek tekintettünk. Majd valahogyan ezt is pénzét tesszük. Elérkezett augusztus 27-e, péntek. Éppen kasszámot akartam elrejteni a hétvégére, amikor váratlanul két csendőrőrmester lépett be a ruha raktárunkba. rémültem. A szőke őrmester szótlanul mustrálgatott, kérdően nézett társára, én meg egyre kutyából éreztem magam. Ó, most elkapnak. Rémületem azonban lassacskán annak a felismerésnek adta át a helyét, hogy felesleges volt a riadalmam. A szőke barátságos hangon két sört kért. A kézigránátos rakaszból elővettem két dobozzal. Kisé habozva eléjük tettem, és megkérdeztem, kérne -e poharat. Nemet mondtak, és jót húztak belőle. Egyszeriben jobban éreztem magam. Ugye, Kovács a neved? kérdezte a szőke. Igen, őrmester. Akkor te vagy Kovács őrmester, kisötse? Tehát ha ő mondta, az vagyok. Épp hogy dörzsött fickó vagy, mint ő, <gül> mondta nevetve. A háttérből felharsant a vörös hangja. Józsi, egy sört, me szomja a halok! Ez a dolog már állandósult. A nap legnagyobb részét átaludta, és csak azért ébredt fel időnként, hogy oltsa azt, amit én már nem szomjúságnak, hanem égő pokolnak neveznék. Oda vittem neki a sört, majd visszafordultam a két törmesterhez. Kíváncsi voltam, mit akarnak tőlem. Egy borítékot tettek az asztalra, amelyen a nevemet ismertem fel. Felnyitottam, és egy Imre által aláírt lapot húztam ki belőle. Ez állt benne. Öcsi, olyan helyzetbe kerültem, amit nem tudok egyedül megoldani. A segítségedre van szükségem. A két mókamester mindent tud. Jól megnéztem magamnak a mókamestereket, és nevetnem kellett. Hát, ha Imre őket küldte hozzá, nyilván tudja, mit csinál. Tovább olvastam az üzenetet. Utóirat. Ha a többi három nincs szolgálatban, ők is jöjjenek. Ma este találkozunk. Imre. Órámra pillantottam. 1630 harmincat mutatott. A szőke őrmester adott még egy tanácsot. Öcsi, vedd fel a nyári öltözékedet. Legjobb lesz, ha keresünk neked valami megfelelőt. Tekintettel a nagy választékra könnyű volt a rám illő egyenruhát találni, csak ki kellett még vasalni. Meglepő módon a vörös vállalkozott rá, sőt még azt is felajánlotta, hogy feltűzhetem az ő ezred jelvényét. Jónás bukkant fel az ajtóba, de amikor megpillantotta a két őrmestert, ilyetten sarkon fordult és el akart illanni. Észrevettem, hogy inge alatt ismét valamilyen gazdag zsákmány van, és megpróbáltam kimenteni kényelmetlen helyzetéből. Légy szíves, hozd ide a szobámból a félcipőmet! Ne felejts a Péternek szólni! Megértette és gyorsan eliszkolt. A szőke őrmester elmondta, mi a teendőm. Este hatra, érted, jövünk, Kovács. Te, Gino, közöld a káplárral, hogy szombat estig távol lesz. Vagy jön még velünk valaki? A kérdés nekem szólt. Azt hiszem, valószínűleg az, akit az imént itt volt, feleltem. Jó, akkor mondjál neki mindet. No, akkor látásra, ahogy megbeszéltük. Ezzel elmentek. Alig távoztak, a vörös panaszkodni kezdett. Nem tisztességes dolog. Hogy a munkában magára hagyom? Nyugtatgatni próbáltam. Közben Jónás visszaérkezett. Elmagyaráztam neki, hogy Imréhez kell mennünk. Szóljon Bélának és Árpádnak, hogy egyikük a hétvégén helyettesítsen a ruha Már csak azért is, hogy senki idegen ne férhessen a kasszánkhoz. A vörös örült, hogy nehéz munkájához kap egy új segédet. Sőt, még segített is Jónás számára nyári uniformist keresni. Amikor még egy kevéske pénzt is kapott kantinbeli szükségleteinek fedezésére, összes gondját elfeledte. Minden rendben ment, Jónás is kapott kimaradási engedélyt. Rövidel hat óra előtte zsip érkezett. Beszálltunk, örültünk, hogy legalább egy kicsit körülnézhetünk a környéken, hiszen legutóbb alig láttunk valamit. Az egyik körmester beszólt az őszobára, nehogy az esti sorakozásnál szökevénynek minősítsenek bennünket. Amikor útnak indultunk, a két örmester végre megmondta, hová megyünk. Egy a légionáriusok számára létesített üdülőbe, mintegy hetven kilométerre Márszejtől. A helység neve Málem -eszk. Közvetlenül a tengerparton terült el, és számos bungalóból meg egy étteremből állt. A pálmákkal és babérbokrokkal beültetett álomszép strand minden igényt kielégített. Mintha csak Afrikába kerültem volna. Meglepően kevés embert láttam a fővenyen. Megálltunk és Imrét kerestünk, de nem sikerült felfedeznünk őt. Az egyik körmester megnyugtatott, hogy majd csak előkerül, ebből ne csináljunk gondot magunknak. Az étteremben várjunk rá. Nekik el kell menniük, mert szolgálatban vannak. Jónással együtt kivágtunk egy búcsú tisztelgést, leültünk a vendégről teraszán és várakoztunk. Mivel senki sem szolgált ki bennünket, beküldtem Jónást. Menj öregem és hozzá valami inni Jónás felállt és tréfásan így szólt. – is, üzletvezető úr. – Te szalámi csempész! viszonoztam nevetve a tréfát. – Hé, te szalámi csempész! Nekem is egy sört! Hallottam a hátam mögül Imre hangját. Körülnéztem és nem hittem a szememnek. Tizenöt méterre tőlem ott állt Imre, egy pálmának dőlve, úgy lebarnulva, mint egy néger. Még az inkább sötét bronzárnyalattal. Csak egy gicses virágmintás fürdőn a drág volt rajta, fején pedig babérkoszorú díszelgett. Lábai két oldalt egy-egy fekete hajú szépség térdelt, ugyanúgy lebarnulva. A hajuk még nedves volt, a vízcseppek újra gyugtak a lemennő napsugaraitól, mintha igaz gyöngyök lennének. Teljesen paf voltam. Úgy ültem ott, mint akit odaszögeztek. Képtelen voltam megszólalni és megmozdulni. Néhány perc is beletelhetett, amíg az én nagy komikus Imre barátom visszarángatott ámulatomból a valóságba. Testvérké, nem is akarsz idejönni hozzánk? Felpattantam székemről, és néhány gyors lépéssel elegettem a kellemes invitálásnak. Megláttam barátom előtt, és kezet nyújtottam neki. Néhány pillanatig nézegettük egymást, aztán megszólalt. Jó, nézel ki, fiú! De te még jobban, Cézár! válaszoltam. A meglehetősen hiányosan öltözött két angyal végre felállt Imre lába mellől. Engem meg nyomban elöntött a forróság, mintha szaunában lennék. Ez Manik, mutatta be Imre a jobbján álló babát. Ez pedig Angeli mutatott a balján feszítőre. A szemem Angeli nakat meg, aki legfeljebb 10-12 cm-rel volt halacsonyabb nálam. Mosolyogva nyújtott kezet. Imre meg, aki mindig azonnal átlátott rajtam, megédezte. Jól van, legalább nem kell sorsot húznunk. N – Micsoda? – kérdeztem, de felelet helyett kézen fogta Monikot, és felment vele a teraszra. Meglepődtem, de egyben örültem is, hogy milyen jól ismer a barátom. Én is kézen fogtam Angelit, és Imréjék után indultunk. Megkérdeztem, ide valósi vagy? – Nem, Marseille. – És Monik? – Ő a testvérem. Félúton megálltunk, és tovább kérdezősködtem. – Régóta ismered Imrét? – Nem, csak tegnap óta. – És te a fivére vagy? – Ha ő mondta. – Ismételtem meg délutáni válaszomat. A lány nagyon kedvesen nézett rám, ajkán hívogató dúzogásút. Megcsókoltam. Megcsokoltam. – Józsi! – kiáltott oda Imre. – Menj be Ángelikkel a kunyhomba és öltözz át. kikészítettem neked egy fürdőnadrágot. Láttam, hogy barátom Monikkal és Jónással együtt üldögél a teraszon. Jónás kisi csalódottnak látszott, de nem törődtem vele, hiszen Imre bizonyára nem hiába hívta ide a földieinket is. Már hallottam is, amint igazolja feltevésemet. De még ma este gyertek vissza, mert kilenc órától tánc lesz. Intettem barátomnak, kézen fogtam Anjeliket, és most másodszor is hagytam, hogy a lány vezessen. Az említett kunyhó jó kétszáz méterre volt, Közelről igazán romantikusnak tűnt. Csak az zavart kisé, hogy rengeteg szájával lefelé fordított üres üveg meredezett a ház körül a homokból. A környék pazar volt, a házat csak 50 méter választotta el a víztől, mögötte pedig méregzöld bokrokkal benőtt domb emelkedett. Az ajtó zsinórokra fűzött, üveggyöngyökből készült függöny helyettesítette. Így a gyöngyök kellemesen csilingeltek, miközben Angelique fére húzta őket. Utána mentem, és egy villanykapcsolót kerestem, mert kevés fény be. Angelik felvilágosított, hiába keresem, egyáltalán nincs villanykapcsoló. Szemem lassanként megszokta a félhomájt, és körülnéztem. Ágyak helyett felfújható matracokat és hálózsákokat, egy primitív asztalt és négy ülőkét, néhány ruhatárként szolgáló falba ver szöget, meg két apró ablaknyílást láttam. A lány idatta a fürdőnadrágot. Fejére fürdősapkát húzott, és kiment. Nagy sietve átöltöztem. Meglehetősen mulatságosnak találtam a fürdőnadrágomat, de hát ez most igazán lényegtelen volt. Kisiettem, s látva, hogy Angeli már majdnem a vízhezét utána szaladta. Egy darabig mellette húztam a nyílt tenger felé. Jól esett, nagyon élveztem, hiszen életemben először fürödhettem a tengerben. A kellemes, langyos víz sejmesen simogatott. Egyszerűen csodálatos volt. Körülbelül száz méter túsztunk, aztán visszafordultunk. Már meglehetősen besötétedett, mire kijöttünk a vízből. Kézen fogtam Angelit, és már indultam volna vele a kunyhó felé, ő azonban visszatartott. Feléje fordultam, ő meg egész testével hozzám tapadt. Átöleltem, megkerestem az ajkát. Egy pillanatra akaratlanul is Louis jutott eszembe, de úgy éreztem, ez nem a legalkalmasabb pillanat az emlékezésre, ezért elhesegettem gondolataimat. Attól tartottam, hogy Angeli megsejt valamit, ezért még szorosabban öleltem magamhoz. Egy hosszú csók után kibontakoztam az öleléséből, és anélkül, hogy elengedtük volna egymást, a kunyhó már alig felismerhető sziluettje felé andalogtunk. Oda bent vak sötét volt. Megpróbáltam tájékozódni és két törő között keresni, de mint hiába. Angeli egy zseblámpát nyomott a kezembe. Most már mindent megtaláltam. A lámpát az asztalra tettem. A lány ismét hozzám simult. Kezével tapogatózva megkereste a lámpát és eloltotta. Karomba kaptam őt, és egyszeriben mindenről megfeledkeztem. Imréről, Jónásról, a beharangozott táncestről. Amint megérítettem a testét, éreztem, hogy megremeg a kezem. Egész testemet betöltötte a vágy. A sötétség minden gátat felszakított bennünk. Tulajdonképpen később sem volt kedvem táncolni menni, de nem akartam megharagítani a barátomat. Fölöltöttem hát az előkészített tréningruhát, és megvártam, még angelik is elkészül. Néhány ruhadarabot nyomott a kezembe, mondván, hogy ezek Imréjé és Moniki. Aztán elindultunk. Imre néhány tréfás megjegyzéssel fogadott. Bezártad az ajtót meg az ablakot, és a lámpát is eloltottad? Persze, és a fürdőszobában elzártam a vízcsapot. Meg vagy elégedve? Ó, oh, de még mennyire? Így legalább semmi baj sem történhet és harsányan felnevetett. Átadtam a magunkkal hozott ruhákat. Imre és Manik gyorsan belebújt. Jónást keresve körülnéztem, de nem találtam. Közben észrevettem, hogy a helyiség már meglehetősen megtelt. A teraszon, a miénken kívül csak négy-öt asztalnál üldögértek. Angeli egy csókot nyomott az arcomra, aztán a két lány eltűnt. Utánuk néztem, gyönyörködve a látványba. Józsi! Törte meg a Imre. Ha jók az információim, két héten belül indulunk Algériába. Addig így óvatos az üzleteléssel. Miféle üzleteléssel? kérdeztem rémülten. Aha, csak ne jársz meg magad. Ála Jónásnak mindent tudok válaszolta komolyan. Ó, ez a pletkafészek nem tudja befogni a száját. Tulajdonképpen nem áll szándékomban, hogy elmondjam neked. Azt tudom, öcsém. Olyan gondom nincs is, hogy te ne tudnád befogni a szádat. De az nincs ingyemre, hogy jólástól kellett megtudnom. Hová tűnt a koma? A konyhán dolgozik, nem akartam, hogy kijöjjön a gyakorlatból. Ilyet pillantásomra nevet vetette hozzá. <gül> Megtettem a szükséges elővigyázatossági rendszabályokat. Nehogy szalámit lophasson. Ez megnyugtatott. Megígértem, hogy amíg már leszünk, már kizárólag csak sört fogok árusítani. A két testvér visszajött, beszélgetésünk félbeszakadt. Tökéletesen egyformán öltöztek fel, felül t-shirt viseltek, csípőjükre pedig egy hosszú kendőt terítettek. Bár Monik lényegesen alacsonyabb volt a testvérénél, most nagyon hasonlítottak egymáshoz. Kellemesen töltöttük a hosszúra nyúlt testét. Sokat táncoltunk, és késő éjszakáig szórakoztunk. Közben a lányokat egyre-másra idegen férfiak kérték fel. Eleinte azt hittem, hogy nem zavar a dolog, de azután azon kaptam magam, hogy egyáltalán nem hagy hidegem. A szombat és a vasárnap is nagyszerűen telt el, még nem elérkezett a búcsú nehéz pillanata. Angeli olyan keservesen zokogott, hogy magam is alig tudtam elfolytani könnyeimet. Ideadta a címét, és megesketett, hogy hamarosan írok neki. Imre Pimasz mosolya fogta őt le, hogy beszállhassak a várakozó dzsibbe. Útban már felé folyvást louis járt az eszem, és el kellett ismernem, hogy ő, fiatalsága ellenére lényegesen könnyebbé tette a búcsút. Jónás egész úton egyetlen szót sem szólt, sértődött képpel bámult maga elé. Bíztam benne, hogy az erődben majd mindent elrendezünk. Hétfőtől kezdve csak keveset törődhettünk a magunk dolgaival, mivel napról napra különböző kihallgatásokra citáltak bennünket. A hét vége felé minnyáján egy oltást kaptunk, aminek következtében a következő három napban az ágyat nyomtuk. Közben egy csőbb alkohol sem volt szabad innunk. Napjában egyszer kaptunk egy kis húslevest meg száraz kenyeret. A tilalom ellenére még egyszer kilopóztam a ruharaktárba, hogy felszámoljam az üzletünket. Az összes pénzt magamhoz vettem. A vörösnek otthagytam a megmaradt négy sört. A káplárnak meg a bandához tartozó harmadik öreg katonának pedig fejenként 30 somak cigarettát ajándékoztam. Péternek megbontuk minden élelmiszert, amire nekünk nincs szükségünk, osszaszét a segítő társai között. Vasárnap, utolsó bőti napunkon, igaz közvetítő segítségével megpróbáltam Jónással szót érteni. Bélának szóltam, aki egyébként jól szórakozott társunk komorságán. Estő, Kérdez meg már a szalámi csempészt, mi bántotta őt a legutóbbi kirándulásunkon annyira, hogy szóba sen áll velem? Jónás hosszasan kezdte sorolni a sérelmeit. Alig, hogy megérkeztünk, bezavartak a konyhába, ahol egy szakásnő felügyelt rám, és azonnal mosogatásra fogott. Igaz, hogy nem nézett ki rosszul, az alakja azonban már akár egy díbirkozói. Mosogasdás után a konyhát kellett felmosnom, ami fele annyira sem volt rossz, ha nem vigyorgott volna folyton rajtam. Lélegzetvételnyi szünetet tartott. Otszanni sem mertünk, nehogy kirobbannyunk belőlünk a röhögés. Béla a padlón ült, és olyan grimaszokat vágott, hogy el kellett fordulnom, nehogy elveszítsem az önuralmam. Jónás megfolytatta a panaszáradatot. Mikor aztán az egész munkával elkészültem, és ki akartam menni a konyhából, a szakásnő utamat állta, és úgy megölelt, hogy már attól féltem minden csontomat eltöri. Szerencsére erre nem kerül sor. Helyette azonban a szobájába vitt, és ami ott történt, pff, arról inkább nem beszélek. Még most is libabőrös leszek, és elfog a félelem, ha rá gondolok. Hagyunk kényeztettek téged, <gül> csak titkolódzol előttünk, te önző fráter! Ugratta őt Béla. De most aztán már hiába volt minden igyekezetem, Elemi erővel tört ki belőlem a röhögés. A többiek is ugyanígy jártak, még az egyébként oly nyugodt Árpád is harsányan nevetett. Az egész olyan hirtelen történt, hogy a teremben lévő újoncok mind felkapták a fejüket, és rémülten néztek ránk. Minden esetre Jónász szavai megnyugtattak, hogy tulajdonképpen nem rám haragszik. Tájékoztattam földieimet bevételeinkről, elmondtam, hogy szép összeget szedtünk össze. Megállapodtunk, hogy amennyiben el kell válnunk egymástól, testvériesen megosztozunk rajta. Addig azonban én kezelem a kasszánkat. Jó helyen van az nálam. Másnap reggel megtudtuk, hogy szeptember 8-án, szerdán reggel 8 órakor hajóznak be bennünket Algéria felé. Nem is tudtam, örüljek-e vagy szomorkodja, hiszen végül is olyan kellemesen telt el az idő már még akkor is, ha korlátozva voltak a mozgási lehetőségeim. Kedden már valamennyien meglehetősen izgatottak voltunk. A nap hátralévő részében az átkelésre készülöttünk. Este sokan hülyére itták magukat, egyesek, hogy miért, ma sem tudom, összeverekedtek. Csak kevesen maradtak velem együtt a hálóteremben. Holmiaimat többször átcsomagoltam, amíg rá nem jöttem, hogy csak a nyugtalanságomat akarom így levezetni. Felnevettem, gyorsan körülnéztem, nem vette észre valaki a jelenlévők közül. Egyedül a spanyol Martínez küldött felém egy barátságos mosolyt. Visszaintegettem neki, és a példáját követve magam is az ágyra heverettem, hogy rendezzem a gondolataimat. Jó időbe telt, amíg sikerült az elmúlt három és fél hétről világos képet alkotnom magamban, hiszen annyi minden történt velem ez alatt a rövid idő alatt. Örömmel töltött el a tudat, hogy olyan dolgokat tanultam meg, amelyekről máshol talán nem is hallhattam volna. Másfelől azonban még mindig nem tudtam megbékélni a helyzetemmel. Négy héttel ezelőtt még merőben más elképzeléseim voltak a jövőről. Mostantól azonban tisztába kell lennem azzal, hogy bármelyik reggel olyasmire ébredhetek, amiről még csak nem is álmodtam. Egy légiós legfejebb mellékesen teheti meg azt, amit eltervezett, ugyan egyáltalán megteheti. A jövőben mindenre fel kell készülnem. talán így könnyebben elviselem majd a meglepetéseket. Ébresztő, ébresztő, lustabanda! Ezek az elharsogott vezényszabak rángattak ki az álom karjaiból. Ahogy a reggeli létszám ellenőrzéseknél megszoktam, kiugrottam az ágyból. Gyors pillantást vetettem az órámra, még csak öt óra harminc volt, ami épp kevésbé illett bele a szokásos reggeli névsorolvasás menetébe, mint a négy ismeretlen katonai csendőr látványa. A káplárunkat sehol sem láttam. Az ágyak előtt is üresen maradt néhány hely köztük árpád és Jónásé. Az egyik csendőr kiállt a terem közepére és elkiáltotta magát. Mindenki figyeljen rám! Mi megtanultuk, hogyan kell az ilyen korhely csürhével elbánni, de tegnap este egyesek, közületek minden várakozást felülmúltak, és ez semmi jót sem jelent a jövőtökre nézve. A bajtársaitoknak köszönhetitek majd, ha Algériában kellemetlen fogadtatásban lesz részetek. Normális ember nem viselkedik úgy, mint egy rühes, vészomjas vadállat, csupán azért, mert tudja, hogy másnap már nem lesz itt. Pontosan 30 percetek van, hogy megtegyétek azt, amit kell. Nevezetesen megmosakodjatok, megborotválkozzatok, felöltözzetek, összecsomagoljatok, beágyazzatok és lent az udvaron felsorakozzatok. A termet olyan állapotban hagyjátok el, ahogy ideérkezéskor találtátok. Amikor elmentek, Bélát kérdeztem, hol vannak a többiek. – Légy erőső, csi. mondta. – Miért? Mi történt? – kérdeztem rémültem, bánattól és fájdalomtól elgyötört arcába nézve. Észrevettem, hogy közel áll a síró hát bátorítóan mellbebögtem és rászóltam. – Szedd össze magad, bátyó! – Örömmel láttam, hogy ez láthatóan jól esett neki. Bár kicsit hosszasan időztem a zuhany alatt, mégis én érkeztem elsőnek a gyülekező térre. Magam elé állítottam degesretömött tömött táskámat, és türelmetlenül vártam Bélát, hogy megtudja, mi történt a bajtársainkkal. Lassanként megteltek a sorok, de a bajtársak tekintetesen volt olyan vidám, mint máskor. Végre megjött barátom és beállt mögém a sorba. Kértem, mondja el, mi történt. A válasza úgy ért, mintha villámcsapott volna belém. Árpád meghalt. Magam is meglepődtem, milyen nyugodtan ismételtem meg a szavait. Igen, öcsi, Árpád meghalt! Kiáltott rám, mint egy megerősítésű Béla. És Jónás? kérdeztem gyorsan. Kihallgatásom van. Rövid csend után, amely alatt úgy álltam ott, mint akinek földbe gyökerezett a lába, Béla így folytatta. Nem, nem történt semmi olyasmi, amire gondolsz. Jónásnak semmi köze Árpád halálához. Ketten együtt üldögértünk idekin, miután Árpád teljesen nyugodtan elsétált tőlünk. Diskuráltunk, fel sem ötlött bennünk, hogy sohasem tér vissza hozzánk. Éjjel kettőkor álltunk fel, hogy megyünk lefeküdni, de Jónás még járni akart egyet a fal mellett. Magán kívül jött vissza, és arra a helyre vezetett, ahol Árpád a falról a sziklára zuhant. Igaz, fentről nem lehetett azonosítani, mégis tudtuk, hogy csak ő lehet az. Jónás elküldött lefeküdni, ő maga pedig jelentette az esetet a katonai csendőröknek. A szalámi csempészért ne aggódj, öcsi, semmi baja sem történt. Egészen biztosan utánunk jön. A vezén szószakított szakította félve pár beszédünket. Vidaz! Első csoport gépkocsira. Utánuk a másik négy csoport is megkapta a parancsot. Mind az öt gépkocsi megtelt. Az erőd előtti utcán még legalább tíz gépkocsi állt kész tehát valamennyiünket együtt hajóztak be. Alig negyed óra múltán érkeztünk a márszei új kikötőbe. Innen hagyjuk el majd Európát. A kocsikról egyesével kellett leszállnunk, majd egy szűk nyíláson keresztül rögtön eltűntünk a hajó fenéke. Még arra sem volt időm, hogy körülnézzek, merre lehet Imre. Hosszú lépcsőkön kellett lemennünk, számításaim szerint már a második alsó fedézetre jutottunk. Ám még egy lépcsősor következett, azon egy óriási rakodótérbe jutottunk, amelyben körülbelül 200 tábori ágy állt, hosszú sorokba. Fintorogva közöltem elsőben nyomásomat. Béla. Itt büdös van. Azt én is észrevettem, értett egyet velem, akárcsak a hozzánk csatlakozó Péter. Még egyszer vissza akartam menni, megkértem hát német barátomat. Péter, egyelőre itt lent maradsz? Igen. Akkor légy szíves, foglalj nekünk magad mellett három helyet. Mi meg felmegyünk a fedélzetre, majd később valamelyikünk felvált. Menjetek csak, itt van velem két földim is, azokkal váltogatjuk egymást. Ne aggódjatok. Így hát rábíztuk a táskáinkat is, megkértük, hogy amennyiben Jónás előkerül, ülje fel utánunk, aztán felkapaszkodtunk a lépcsőn. Odafent szomjasan szívtuk be a friss tengeri levegőt. Könnyen találtunk egy nyugodt helyet, rajtunk kívül ugyanis csak néhány matróz volt a fedélzeten, ők is a munkájukkal voltak elfoglalva, tehát ügyet sem vetettek ránk. A rakodó nyílásokat ponyvával letakarták, úgyhogy nem kellett a csupasz acéllemezre ülnünk. Felvetettem Bélának, hogy majd később, indulás után felhozzuk ide a hálózsákjainkat, és itt éjszakázunk. Földim azonnal ráállt, előkotolt egy cigarettát, rágyújtott, és egy darabig csendben üldögélt. Hagytam, hagy élva a nyugalmat, és én is elmerültem a gondolataimban. Az elmúlt éjszaka bőségesen adott volna témát, de láttam, Béla nem akar beszélni róla. Borzadva idéztem emlékezetemben, milyen keserű és meggyötört volt ez a nagy darab erős fickó, amikor reggel a barátainkról kérdezősködtem. Mennyi erő, egy kalandos élet, mennyi tapasztalata sugárzott normális körülmények között ennek az embernek az arcából? És mennyi érzést és fájdalmat is ki tudott fejezni? Azt sem ment ki a fejemből, hogyan tisztult ki a tekintetem, mikor azt mondtam neki, hogy szed össze magad, bátyó. tett, hogy megismerhettem ezt az embert és éreztem, hogy ő is viszonyozza az érzéseimet, anélkül, hogy terhessé válna. Imréhez próbáltam őt hasonlítani, de ez egy kicsit sántított, mert az őrmestert mindig csak vidámnak, jókedvűnek láttam. Egy csísze kávét adnék egy jó fedézeti helyre, hallottuk váratlanul Jónás hangját. Béla a vállán keresztül rám nézett és megjegyezte. csak valami újat tanult. Meg kellene változtatnunk a csúf nevét. Úgy érted, hogy szalámi csempész helyett szalámi és kávé csempésznek kellene hívnunk? Találtam ki a gondolatát, és mindketten nevetésbe törtünk ki. Az én nevetésembe egy kis megkönnyebbülés is vegyült, hogy Béla ilyen hamar visszanyerte a humorérzékét. Jónás így igyekezett jókedvűnek látszani, biztos jeleként annak, hogy ő sem kívánna az éjszaka történtekről beszélni. Ehelyett felügyelői pózba vágta magát, elmeséltem, mi csinált mostanáig. – Ma semmiféle ellenkezést nem tűrök, mert én mindent jobban tudok, ugyanis már fél-öt óta itt vagyok, ha nem tudnátok. Az elhárítás mondjuk elővétként egyenesen idehozott. – Hát persze – búnyolódott Béla – nyilván rögtön észrevették rajtad, hogy hajófelügyelő vagy. – Köszönöm, látom ti is rájöttetek, micsoda fontos személyiség vagyok a hajón. Ekközben büszkén kidüllesztette a mellét, a kezét méltóság teljesen a csípőjére rakta, felső testét meg úgy ingatta, mintha a hajó már a nyílt tengeren himbálódna. Elismeréssel nyugtázta bámulatunkat, majd folytatta. – Szóval így állnak a dolgok. Nektek megsúghatom. Már kezdettől fogva a katonai elhárításnak dolgozom. – Na hát! – a meglepette. – Csend! Ezt szigorítitok! Még a tisztjeinknek sem tabad megtudniuk, hogy ügynök vagyok. Hogy mik vannak? mondtuk színlelt meglepetéssel és elismeréssel. Ő meg hangját lehalkítva csak mondta magájét. – Tudjátok meg, ti tudatlan hólyagok, hogy mától fogva az én kezemben van több mint 600 ember élete. <gül> Jaj, szegény emberek sóhajtott fel Béla. Jónás azonban annyira beleélte magát a szerepébe, hogy nem hagyta magát ilyesféle megjegyzésektől befolyásolni. Öt emberrel az én parancsnokságom alatt átkutattam leendő hálótermünket. Nincsenek-e benne rejtett bombák? Amikor megjöttünk, valamennyi tábori járgyat a sarokban, egy rakáson találtuk. Érdeklődve kérdeztem közbe. Mit nem mondasz? És aztán? Nos, az embereimmel egysorba állítottam fel őket, hogy könnyebb legyen ellenőrizni. Aztán már úgy is hagytam mindet. És miért? érdeklődött Béla. – Így senki sem rejthet semmit mögéjük, te idióta! Amikor a második és harmadik raktérrel is végeztünk, a tiszti és altiszti ütöket vettük sorra. – Meg kellett ágyaznatok? – szakította félbe újra Béla. – Persze! A jó legénysége között arabok is vannak, így mindjárt arra is vigyázhattam, hogy egyikük se jusson be elöljáróink kabinjába. – Utolsónak az élelmiszerraktárt vettem sorra, ahol tíz rumplit tárolnak. Csak azt nem mondd, hogy meg kellett pucolnotok, mondtam. Dehogy nem, csak hogy átszázzuk a küldetésünket. Így a konyhát is szemmel tarthattuk, és vigyáztunk, nehogy valaki mérget keverjen az ételünkbe. Most csodálkoztok, ugye? De mennyire, mondtuk. Béla körülnézett nem hallja el valaki, aztán halkan megkérdezte, ki bízta meg Jónást ezzel a fontos feladattal. Csak akkor mondom meg, ha megesküstök, hogy senkinek sem adjátok tovább. – Esküszünk! – ígértük, mire a titkos ügynök elárulta. – Kovács őrmester! Bélát meg engem majd szétvetett a röhögés. Nem is tudnám megmondani, mennyi időbe került, míg végre megnyugodtunk. Még a hasam is belefájdult. Béla meg nevető görcsben fetrengett. Jónás úgy tett, mint a csodálkoznék, és nem értené, mint nevetünk. Időközben más újoncok is feljöttek a fedélzetre. A legközelebb állókra átragadt a nevetésünk, anélkül, hogy tudnák, mi is nevetek. Végre Bélának sikerült összeszednie magát és megszólalt. Jónás, te vagy ezen a hajón a legnagyobb segfej. Közben azonban kerülte barátunk tekintetét, nehogy megint nevetésbe törjön ki. Jó magam minden esetre annyit kiszültem Jónás tréfálkozásából, hogy Imre itt van a hajón. Ön reméltem, hogy hamarosan jelentkezik is. Jónás mellémült, átkarolta a vállalmat, és komoly hangon megkérdezte. Minden világos, öcsi. Természetesen. Feleltem, és egy pillantással jeleztem, hogy az éjszakai incidensről nem kell semmit mondania. Egy bólintással tudomásul vette, majd folytatta. Már van néhány információm a mai afrikai inváziónkról. Előbb azt mondd meg, honnan szerezted ezeket a sonkás szendvicseket. Szakítottam félbe, miközben az egyiket a kezembe vettem, és alaposan megvizsgáltam. Két vajjal megkent szelet kenyér között legalább olyan vastag főcsónka szeletet találtam, mint a két kenyér együttvéve. Jónás rögtön meg is magyarázta, hiszen ma reggel a konyhám volt a möcsi. Szóval ez a hajó félig teher, félig utasszállító hajó. A neve Ville négy osztályra tagozódik, az első kettőn hőn tisztelt előjáróinké. Az ömlesztett áru számára, közben ránk mutatott, a harmadik és negyedik osztály van fenntartva. – Van azonban még egy osztály, a nulladik osztály. Azt még nem ismeritek. Már le is van foglalva. Titokzatoskodva hozzátette. – Ez az osztály közvetlenül alattunk van. Fedélköznek vagy hajóórnak nevezik. Találjátok ki, kinek foglalták le? – Ha! Egy tippet adhatok nektek. Számotokra tilos a belépés. – Neked nem? – Én már jártam ott. – Akkor bizonyára a titkos ügynökök szállása? – ugratta Béla. – Dehogy? – bizonygatta Jónás. – Sose találjátok ki. Inkább megmondom. – A fedélköz? – érezte a kíváncsiságunkat, kiélvezve a helyzetet. Még egy darabig tovább feszítette a hót, majd kivágta. – Arabokkal van tele zsúfolva. Csak akkor hagyhatják el a legénységi hálótermet, ha már kihajóztunk. Addig ott kell főniük a hőségbe. – De hát miért? – tudakoltam. Hmm, – Mert attól tartanak, hogy esetleg verekedés tör ki a fedélzeten, és valaki a vízbe esik. – Hát ez nem hangzik valami logikusa, hiszen kihajózás után is megtörténhet ugyanez, és az sokkal veszélyesebb, ha a nyílt tengeren tör ki egy verekedés, és valaki a tengerbe esik. – De így az illető nem úszhat ki a partra, és nem illanhat el. – Érted már? – Lehetetlen alak vagy, te jónás! – kapcsolódott a beszélgetésbe Béla is. Jó ideig folytattuk a bolondozást. Közben el is indultunk, és kifutottunk szejből. Csak az idő nem nagyon tetszett nekünk. Kifutáskor 367 katona, körülbelül 250 civil, meg a személyzet tartózkodott a hajón. A terv szerint az út 36 órát vett volna igénybe. Ezt azonban alaposan túlléptük. És nem mindegyik utas érkezett meg a célkikötőbe. Én végig a fedélzetem maradtam, csak elvétve kellett valamilyen parancsra vagy szükségleteim elvégzésére lemennem a hajó Ott lent közben zajos lett az élet. A németek, akik, mint már említettem, a legénység zömét tették ki, könyörtelenül kihasználták létszámfölényüket, közben azonban teljesen kivetköztek magukból. Azt, hogy összetartottak, tökéletesen meg tudtam érteni hiszen mi is egy csoportba tömörültünk konfitársaimmal. A németek azonban azzal fitogtatták az erejüket, hogy összeverekedtek hét olasszal. Ahogy később Peter Klein elmondta nekem, eleinte csak néhányuk hívta ki az olaszokat párviadalra, de egyre több német avatkozott be a küzdelembe, úgyhogy az itáliaiak kénytelenek voltak engedni a túlerőnek. Így legalább néhány monoklival és néhány kivert foggal megúzták a dolgot. Az eset aztán számos újabb verekedésre szolgáltatott okot. A győzelmüktől vérszemet kapott németek valósággal sportot űztek belőle, hogy mindenkit provokáljanak és megverjenek, aki nem tartozik közéjük. Nem tudom megítélni, hogy német barátunknak, Péternek, vagy a félelmetes erejű Bélának köszönhetőe, hogy bennünket békén hagytak. Míg az első estén történt, hogy a csöndes fedélzeten érdekes beszélgetésbe merültem Bélával, Péterrel, a spanyol martinezzel, egy hamburgi tengerésszel, az óriás telmetű Karlal, meg az osztrákottóval. A közelünkben néhány német tartózkodott. Egyikük részegnek tettetve magát ártatlanképpen felénk jött és dülöngélés közben, mint egy véletlenül többször is Péternek dőlt. Hamar rájöttünk, hogy provokálni akar bennünket. Otto és Kari figyelmeztetett is, hogy semmi esetre se avatkozzam bele bármi történjek is. Így is történt. Péter felállt, és akkor a pofont kevert le az önhit fickónak, hogy az nyomban felbukvencezett, és láthatóan megviseltem, fekve maradt. Béla hatalmas termetével Péter mellé állt. Martinez is csatlakozott hozzájuk. Kari és Otto továbbra is mellettem könyökölt a padlón, mintha tudomást sem vennének a pattanásig feszült helyzetről. Közömbösségük annyira természetesnek tűnt, mint ha rajtunk kívül senki sem lenne a fedélzetem. Még akkor sem fordultak meg, amikor éles fügy szóharsant, amely egyre több garázda a lakót oda. Amikor azonban néhány kötekedő hátba akarta támadni barátainkat, ottó gyors, kérdő pillantást vetett Karira, amit az alig észrevehető bólintással viszonzott. Ők mindössze néhány órával azelőtt ismerkedtek meg egymással. Péter hozta össze őket. Most azonban egyetlen pillantás is elég volt, hogy értsék egymást. Villám gyorsan felugrottak, aztán minden olyan gyorsan zajlott le, hogy le se tudom írni a részleteket. Csak néhány csattanást és nögényst hallottam, és pillanattal később pedig barátaim már ismét mellettem ültek, és úgy folytatták a beszélgetést, mintha mi sem történt volna. Több bajkeverő nem volt a láthatárom, és többé senki sem próbált belénkötni, sem a hajón, sem kihajózásunk után orámban. Útközben összesen öt embert vesztettünk, három légionáriust és két civilt. Két ízben hallottam az ember a vízben kiáltást. Ez nyolc órás késést okozott. Csak a harmadik nap hajnalán 4:30-kor érkeztünk oramba. Már messziről felfedeztem a ránkváró hosszú gépkocsi oszlopot, meg a fehér sisakos katonai csendőröket. A kikötés gyorsan ment, nekünk azonban meg kellett várni, hogy valamennyi civil elhagyja a fedézetet, csak utánuk szállhattunk partra. Futólépésben hajszoltak minket a gépkocsikhoz, és a hosszú hajókázás után furcsa volt talajt érezni a lábunk alatt. Orámból nem sokat láthattunk, mert azonnal be kellett szállnunk, s már is indultunk szidi Belabeszbe. Minden szállító gépkocsit négy katonai csendőr és egy káplár kísért. Valamennyien géppisztolyjal és gumibottal voltak felfegyverkezve. Bár a város építészeti stílusa az én véleményem szerint semmiben sem különbözött a dél franciaországi földközi tengeri jellegű városokétól, mégis érezhető volt, hogy ez már Afrika, és nem Európa. Mindenek előtt azonban valamilyen láthatatlan veszélyt érzékeltünk. Kocsiaink egyértelműen a szokottnál nagyobb sebességgel robogtak keresztül a városon, Kísérőink pedig állandóan a mellettünk elsohanó épületeket fűrkézték. Nagyon összpontosítottak, láthatólag minden nemű meglepetésre felkészültek, mintha minden ablakból, minden bokorból orvvvész leselkedne ránk. Kísérőink figyelmeztettek minket, hogy ha lövéseket hallunk, azonnal ugorjunk le a kocsiról, és az árokba bújjunk fedezékbe. Erre a hajón még új bátor kakaskodók is egyre kisebbek és csendesebbek lettek. Sokan koszosnak és mozdatlannak látszottak. A nyitott kocsiponyvák és a sebesség ellenére is erős vizelet és hányás bűz Az őrök a több mint két és fél órás úton egyetlen szót sem szóltak hozzánk. Én szégyeltem magam azok miatt, akik erre az utálatra rászolgáltak, és a legszívesebben felszívottam volna, hogy ne kelljen együtt lennem ezzel a disznó csordával. Nem arról volt szó, hogy megkülönböztetett bánásmódra tartottam volna igényt, de rettenetesen zavart, hogy ilyen emberekkel vesznek egy kalap alá. Nagy megkönnyebbüléssel hallgattam később előjáróinkat, amikor arra igyekeztek mindannyiunkat ráébreszteni, hogy az ilyen magatartás és ilyen külső a többieket is megalázza és sérti. Szokjuk végre meg egymást, tartsunk össze, hiszen kis közösségünk végeredményben maga határozhatja meg, hogyan bánnak vele. Amíg kivétel nélkül mindenki meg nem érti, hogy a szabályzat előírásaihoz kell tartania magát, az ártatlanoknak is bűnhődniük kell. Boldog voltam, hogy barátaim köztülhetek, akikre fenntartás nélkül büszke voltam. Sidi Velabesz a maga pálma soraival, olaj és narancs gyönyörű város. Házai részben európai, részben helyi stílusúak. Talán egy pillanatig úgy is éreztük, hogy itt szívesen látnak bennünket. Ez azonban csalók a látszatnak bizonyult. A benszülöttek betolakodóknak tekintettek bennünket. Áldás gyűlölködő pillantásokat vetettek ránk. Villámló tekintetük elárulta, hogy hova kívánnak bennünket. Ha pillantással ölni lehetne, soha sem értük volna elélve a város központjába épült laktanyát, amelyet a város látképét elcsúfító három méteres fal övezett. Igaz, amilyen csúf látvány nyújtott kívülről, annál tisztább és gondozottabb volt belül. Túzás nélkül mondhatom, hogy a WC-ktől, a szálláskörletekig és az irodahelységekig minden ragyogott a tisztaságtól. A virágágyakat és a pázsitot pedig avatott kezek tartották rendben. Hónapokra lett volna szükség, amíg minden zugát megismerjük, de csak egy hétig maradtunk, és ez alatt a legutolsó porcikánkig megvizsgáltak, majd intelligencia vetettek vetettek alá bennünket. Négy egyenként 25 fős szakaszból álló századba szerveztek, aztán az alapkiképzésre készítettek elő. Ennek idejére megkaptuk teljes ruházatunkat, és mindazt, amire egy katonának szüksége van. Csak fegyvert nem, mert azt majd csak a harci ezredben kapjuk meg. Mellesleg tudomásomra jutott. Arra számítanak, hogy a kiképzés folyamán 40 unk le fog morzsolódni. Lehendő kiképzőinket is kijelölték. Csupa kőkemény tapasztalt embert, akik nemzeti hovatartozástól függetlenül mindenkit tökéletesen pártatlanul kezeltek. Megtanultunk menetelni, tisztelegni, vigyázva, illetve pihennyben állni. A tiszteknek, altiszteknek szabályosan jelenteni. Minden reggel 6-tól este 10-ig pontosan kidolgozott, a nap minden percére kiterjedő állandó futólépésre kényszerítő foglalkozási tervet kellett végrehajtanunk. Megfigyeltem, hogy folyófejű bajtársaink fokozatosan lehiggadtak. A velük egyívásúak iránti gyűlöletük lassanként elillant. Viszont napról napra jobban kezdték gyűlölni a kiképzőket. Ők megtudatosan élesztették ezt az agresszivitást, hiszen tisztában voltak vele, milyen módszerekkel változtathatják a gondjaikra bízott fiatal embereket kiméletlen harci gépekké. Az egyhetes orvosi vizsgálat agymosás és felkészítés után újabb utazás következett. Ezúttal dél-kelet felé, a maszkári kiképző táborba. Ami ott várt ránk, az a legrégmesebb álmainkon is túltett. Alig hiszem, hogy a világ bármelyik hadseregének kiképzési kegyetlenkedése felülmúlhatná, amit a következő négy és fél hónapban el kellett szenvednünk. Akik ezt kibírták, soha többé nem kételkedtek saját erejükben, kitartásukban. Magam is meg voltam győződve arról, hogy egy egészséges embernek hét élete van akár a macskának. Bár az is lehet, hogy 8, vagy még annál is több.